İmam Məhdi əleyhissalamın xüsusi nümayəndələrinin əsas vəzifələri və fəaliyyətləri Qeyd etdik ki, 9-cu imam Həzrət Məhəmməd Cavad əleyhissalamın dövründən etibarən yaxın-uzaq əyalətlərin şiyələri ilə nümayəndələr vasitəsilə əlaqələr yaradılmağa başladı və nümayəndələr şəbəkəsi quruldu. İmam Nəqi əleyhissalamın və İmam Həsən Əskəri ə.s. dövründə bu şəbəkənin fəaliyyəti daha da fəallaşdı. İmam Məhdi ə.s. dövründə isə özünün ən həssas mərhələsinə yetişdi. İmam Məhdi ə.s. xüsusi nümayəndələrinin əsas vəzifələri və fəaliyyətlərini aşağıdakı bəndlərdə xulasələşdirmək olar. 1. İmam Məhdi ə.s. adını və yerini gizli saxlamaq. Şii Keip dövründə İmam Mehdi (aleyhissalam)ı onun xüsusi naibləri və bəzi Şiəyələr görə bilmişdir. O həzrət ara sıra görünsə də, bir sıra siyasi çətinliklərə görə 4 maibin heç birinin öz dövrlərində onun adını çəkməyə və yerini cəmāta bildirməyə ixtiyarları yox idi. Əks təqdirdə İmamın həyatı üçün hökumət tərəfindən təhlükə yaranardı. İmamın adının və yerinin gizli saxlanılması siyasəti o həzrətin öz göstərişə əsasında icra olunurdu. Bir dəfə imamdan bu barədə sual olunmadan, ikinci nümayəndə Məhəmməd İbni Osman'a aşağıdakı məzmunda bir məktub gəlməsi bu məsələni təsdiqləyir. Mənim adımı soruşanlar bilsinlər ki, Əgər sükut etsələr, onları cənnət, yox, əgər danışsalar, onları cəhənnəm gözləyir. Əgər onlar mənim adımı bilsələr, onu hamıya deyər və yerimi bilsələr, hamıya göstərərlər. Həmçinin, imamların ən yaxın və səmimi şiyələrindən olan Abdullah ibn Cəfər Himyəri və Əhməd ibn-i İshak Əşəri bir gün Osman İbni Səyidlə görüşərkən ondan İmam Həsən Əskəri ə.səlamın can işinini görmək barədə soruşmuşlar. Osman İbni Səyid müsbət cavab verir. Onun adını soruşduqda isə o adı deməkdən imtina edir. Bu barədə soruşmaq sizə haramdır. Bunu isə mən demirəm, çünki halal olanı haram etmək, haramı isə halal etməyə, Mənim ixtiyarım yoxdur. Bunu onun özü buyurmuşdur. Çünki Abbasi hökuməti elə bilir ki, İmam Həsən Əskəri ə.s. vəfat etmiş, özündən sonra heç bir övladı qalmamışdır. Buna görə də onlar İmam Əskəri ə.s. əmlakını heç onun varisi olmayanlar arasında bölüşdürdülər. İmam Bu məsələ barədə sükut və səbr ixtiyar etmişdir. İndi imamın ailəsi ilə əlaqə saxlamağa, yaxud onlardan bir şey soruşmağa heç kəsin cürəti yoxdur. Əgər imamın adı bəlli olarsa, onda o, hökumət tərəfindən axtarışda olar. Çəkinin, çəkinin! Allahı yadınıza salın və bu məsələlərdən uzaq olun. İmam Məhdi ə.s. üçüncü naibi Əbul Qasim Hüseyn İbni Ruh növbəxtinin dövründə şigələr arasında seçilən şəxslərdən olan Əbul Səhl soruşurlar ki, nə üçün bu vəzifəyə sən deyil, Hüseyn İbni Ruh seçildi? O cavab verir, onu bu vəzifəyə təyin edənlər nə etdiklərini daha yaxşı bilirlər. Mənim işim müxaliflərlə və düşmənlərlə mübahisə və müzakirə etməkdir. Əgər mən də Hüseyn İbni Ruh kimi imamın yerini bilsəydim, ola bilər ki, çətinliyə düşəndə onun yerini göstərim. Ancaq imam, Əbül Qasim Hüseyn İbni Ruhun əbasının altında gizlənsə də, onu tikətkə doğrasalar da əbasını qaldırmaz. 2. Nümayəndələrə rəhbərli yetmək. Qeyd etdi ki, kiçik qeyb dövründə İmam Məhdi əleyhisselamın müxtəlif məntəqələrdə olan nümayəndələri o həzrətlə yalnız onun xüsusi nümayəndələri vasitəsilə əlaqə saxlayır və onların nəzarəti altında təaliyyət göstərirdilər. Belə ki, onlar... İmam Məhdi əleyhissalama çatacaq məktubları, sualları və şəri vergiləri imamın xüsusi nümayəndəsinə çatdırırdılar. Qeyd etdiyimiz kimi, Əbu Cəfər Məhəmməd İbni Osmanın dövründə olduğu müddətdə, Bağdat şəhərində onun nəzarəti altında 10 nəfər nümayəndə fəaliyyət göstərirdi. İmamın xüsusi nümayəndələri şəri vergiləri təhfil aldıqda qəbz vermiş, Lakin şiyyələr digər nümayəndələrdən qəbs tələb edirdilər. Şeyx Tusinin qeyd etdiyinə görə, Məhəmməd İbni Osmanın ömrünün son günlərində onun göstərişi ilə bir nəfər imama məxsus olan şəri vergisini Hüseyn İbni Ruha verib, ondan qəbs tələb edirmiş. Hüseyn İbni Ruh onun bu hərəkətindən şikayətləndiyi də Məhəmməd İbni Osman, Hüseynlən qəbz tələb edilməməsi barədə göstəriş verir. Əbül Qasimə nə verirsizsə mənə çatır. 3. İmama məxsus olan şəhri vergilərin toplanıb paylanması İmam Məhdi ə.səlamın xüsusi naibləri, şiyələrdən imama məxsus olan şəhri vergiləri bilavasitə yaxud da yerli nümayəndələrin ilə təhvil alıb, mümkün yolla imama çatdırır, yaxud imamın göstərişi ilə lazimi yerlərə sərf edirdilər. İmam Həsən Əskəri Əleyhisselamın vəfat etdiyi ilk günlərdə qum və İranın başqa şəhərlərindən bir neçə şiyyə Samirra şəhərinə gəlib imamın vəfat etdiyini eşidirlər. Onlar öz məntəqələrinin şiyyələrinin şəhəri vergilərini yığıb imama gətirmişdilər. İmam Həsən Əskəri Əleyhisselamın vəfat etdiyini bildiydə onun canişini barədə maraqlanırlar. Bəziləri İmam Əskəri Əleyhisselamın qardaşı Cəfər Kəzzabı göstərib deyirlər ki, İmamın canişini budur. Qumdan gəlmiş şiyələr onun həqiqətən imam olub-olmamasını öyrənmək üçün həmişəki kimi ondan gətirilmiş pulların nişanələrini soruşurlar. Cəfər onların sualına cavab verə bilmədikdə, onlar da pulları ona verməkdən imtina edərək, məcbur qalıb öz əyalətlərinə qayıtmaq məqsədi ilə Samirradan çıxırlar. Samirradan kənarda İmam Məhdi əleyhisselamın gizli qasidi yetişib, onları imamın hüzuruna aparır. İmam pulların bütün nişanələrini deyib, onları təhvil aldıqdan sonra buyurur. Bundan sonra Samirraya heç nə gətirməyin. Mən Bağdadda bir nəfər təyin edərəm. Siz də pulları ona verərsiz. Bütün məktubları da ona çatdırarsınız. Bu hadisədən sonra İmam Mehdi (aleyhissalam) Osman ibn Seydi xüsusi nümayəndə təyin edir. O da Bağdadda öz vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayır. 4 Fikhi və əqidəvi suallara cavab vermək İmam Mehdi Məhdi əleyhissalamın xüsusi nümayəndələrinin üzərinə düşən vəzifələrdən biri də, şiyələrin şəri və əqidəvi suallarını cavablandırmaq, müxaliflərlə elmi mübahisələr apararaq onların ortaya attıqları şübhələri aradan qaldırmaq idi. Heç şübhəsiz onlar bu vəzifənin icrasında imamın təlimlərindən bəhrələnirdilər. İmam Məhdi əleyhisselamın xüsusi nümayəndələri imamı inkar edənlərin iddialarını müxtəlif sübutlarla rədd edir və buna görə bəzən məcbur qalıb imamla gizli əlaqələrinin üstünə açırdılar. Bəzən bu mövzuda imamın özü onların köməyinə çatırdı. Belə ki, o həzrətdən yetişən məktubda qaldırılan iddiaya cavab verilirdi. Həmçinin bu nümayəndələr şiyyələrin fikhi suallarını məktub vasitəsilə imama göndərir və cavabı alıb cəmaata çatdırırdılar. Nümunə olaraq, imamın Məhəmməd İbni Osman'a yazdığı məktubu qeyd etmək olar ki, burada İshak İbni Yəqubun suallarına cavab verilmişdir. Həmçinin, imamın qum cəmatının nümayəndəsi Məhəmməd İbni Abdullah İbni Cəfər Himyərinin suallarına verdiyi geniş cavab məktubunu da qeyd etmək olar. Qeyd etdik ki, imamın xüsusi nümayəndələri bəzən şiə müxalifləri ilə elmi mübahisələr aparıb, onların iddialarının əsasız olduğunu ortaya qoyur və bu cavabları imamdan öyrəndiklərini təkidlə bildirirdilər. Məsələn, Hüseyn İbni Ruh mübahisələrin birində İmam Hüseynin şəhadəti barədə boş iddia irəli sürən bir müxalifə əsaslı cavab verir. Səhərsi gün verdiyi bu cavaba işarə edərək bir şiyəyə, çünki bu şəxs elə güman edirdi ki, Hüseyn İbni Ruhun verdiyi cavab onun sahib olduğu böyük elmin sayəsindədir, deyir. Allahın dinində öz rəyimi söyləməyimlənsə, köydən yerə düşüb quşlara yem olmağım yaxud da məni uzaqlara aparıb atan şiddətli küləyə tuş gəlməyim daha yaxşıdır. Dünən eşitdiklərinin hamısı Allahın höccətinin buyurduqlarıdır. Həmçinin o dövrün kəlam alimlərindən biri İmam Musa Kazim ə.səlamın şəhadətinin səbəbi, məsum imamların qılıncla yoxsa zəhərlə öldürülməsi barədə, və də, xanım Fatimə Zəhra Salamullahın Həzrət Peyğəmbərin digər qızlarından üstün olmasının səbəbini soruşduqda ona aydın və qanə edici cavablar vermişdir. Belə ki, onun bu cavabı həmin şəxsi heyran qoymuş, nəticədə o, bu barədə bundan gözəl və qısa cavab eşitməmişəm, demişdi. 5. İmamın naibi olduqlarını iddia edənlərlə mübarizə Qulatlarla mübarizəni də İmam Məhdi ə.səlamın xüsusi nümayəndələrinin fəaliyyətləri sırasına daxil etmək ular. İmam Nəqi ə.səlamın həyatına aid fəsildə qeyd etdik ki, yolunu azmış bir sıra dünya pərəslər imamları Allah və Rəb səviyyəsinə qaldırıb bir sıra azğın əqidələri yaymaqla yanaşıb Eyni zamanda özlərini imamların nümayəndəsi və onların bəndələr arasındakı elçisi kimi qələmə verib, bu adla cəmaatdan xüms və digər şəri vergiləri alırdılar. Təbii ki, bu məsələ şiyəliyin adını ləkəliyərək imamlar üçün bir sıra çətinliklər yaratmışdı. Kiçik qeyb dövründə özlərini İmam Məhdi əleyhisselamın xüsusi nümayəndəsi kimi qələmə verən yalançılar da meydana çıxdı. Onlar, imama məxsus olan əmlakı mənimsəyir, fikhi və əqidəvi məsələlər barədə həqiqətdən kənar sözlər danışırdılar. İmamın xüsusi nümayəndələri o həzrətin öz göstərişi ilə onlarla mübarizə etməyə başladı. Hətta bəzən imamdan məktublar gəlirdi ki, həmin məktublarda imam onları danır və lənətləyirdi. Əbu Məhəmməd Şəri, Məhəmməd İbni Nəsir Nümeyri, Əhməd İbni Hilal Kərxi, Əbu Tahir Məhəmməd İbni Əli İbni Bilal, Hüseyn İbni Mənsur Həllac və Məhəmməd İbni şəlməqani belələrindən idi. Şəlməğani əvvəllər Şiyə fəqihlərindən olmuş və hətta Təklif adlı bir kitab da yazmışdı. Lakin sonradan yolunu azaraq küfr mənalı iddialar iləri sürmüşdür. O cümlədən ruhun başqa bədənə keçməsi nəzəriyyəsini qəbul edərək deyirdi ki, Həzrət Peyğəmbərin ruhu Məhəmməd İbni Osmanın, Həzrət Əliyinin ruhu Hüseyn İbni Ruhun, xanım Fatimə Zəhranın ruhu isə Məhəmməd İbni Osmanın qızı Ümmü Külsümün bədənilə keçmişdir. Hüseyn İbni Ruh onun bu əqidəsini Məsihilərin İsa Peyğəmbər barədəki əqidələri qismindən sayaraq, şüfr olduğunu bildirmiş və Şəlməqaninin batil əqidələrini ifşa edərək, onu öz tayfası arasında rüsvay etmişdi. Şəlməqaninin bu azğınlığına görə Hicri 312-ci ilin zilhəccə ayında İmam Məhdəli ə.s. onun kafir və mürtəd olması haqqında Hüseyn İbni Ruha bir məktub gəlir. Nəhayət, Hicri 323-cü ildə Şəlməqani öldürülür.